Hej! Idag så ska du få höra åtta stycken olika korta brev. De här breven är brev till Peter. Peter jobbar på en tidning. Tidningen heter Sydsvenskan. Och Sydsvenskan är Malmös och Skånes tidning. Peter han ville veta vilka platser som läsarna tycker är fina? Malmö-tidningen Sydsvenskan ska skriva och berätta om olika fina platser. Och Peter han undrar, vilka platser tycker du att jag ska skriva om? Och de här åtta breven De, de skriver till Peter och berättar att jag tycker att du ska skriva om den här platsen, för den är fin. Och alla breven har först någon slags inledning. En del skriver vad de heter, en del säger bara eh, ja, en annan sak som inledning. Sen berättar de vilken plats de tycker att Peter ska skriva om i tidningen. Vilken plats är fin? Varför tycker du den platsen är fin? Varför tycker den som skriver att den platsen är fin? Och sen säger de till Peter igen, så du, Peter, det här måste du skriva om i tidningen. Så att det är sista är en slags avslutning. Så kommer brev ett. Hej Peter, jag heter Ali och jag bor i Malmö. Jag skriver ett brev till dig för att berätta om en vacker plats. Jag reste till Lins förra året. Min mans bror bor där, så vi hälsade på honom. Lins är en mycket trevlig stad. Jag såg gamla hus som var mycket fina. Jag var där med mina tre barn i en hel vecka. Det var en rolig vecka hos min svåger. Skriv gärna om Lins i din tidning. Hälsningar, Ali. Och Linds, det är en stad i landet som heter Österrike. Då kommer brev två. Hej Peter! I lördags reste jag och mina barn till min mamma som bor i Danmark. Hon bor i Köpenhamn. Min pappas syster och bror bor också i Köpenhamn så vi är där ganska ofta. Jag och mina barn reste med tåg. Barnen älskar tåg eftersom de älskar utsikten över havet. Alla släktingarna åkte till Fälledparken som är en fin park inne i staden. Många människor går dit för där finns många träd och blommor. Det finns också mycket som barnen kan leka med. Fälledparken är en fin plats att skriva om i tidningen. Jag tycker att många svenskar ska åka dit. Hälsningar all. Så det var ett brev om Fälledparken i Köpenhamn som är en fin plats. Nu kommer brev tre. Hej Peter. Jag har varit i Turkiet. Det var jättefint väder och mycket kul att vara där. Vi var i Istanbul. Där fanns både hav och sol. De hade många fina restauranger med väldigt god mat. Allt var jättefint där. Och jag tänker åka dit igen i sommar. För att mina döttrar också tycker om Turkiet. Det finns också billiga och bra klädbutiker där som hade väldigt fina kläder. Det fanns också billiga och bra klädbutiker där som hade väldigt fina kläder. Jag tycker att du ska skriva om Turkiet i tidningen. Hälsningar med det. Där var det turkiet som var fint. Och det som var fint var... Varför var det fint? Jo... Det fanns så mycket god mat och det fanns så mycket klädbutiker. Kom upp, fyra. Hej Peter! Jag åkte till Bromölla där min kompis bor. Jag köpte biljetter på centralen och åkte tåg dit. Jag tittade mycket ut genom fönstret när jag reste. Det var så fina träd och åkrar. Peter, jag vill att du skriver om att åka tåg. Det är fint. Och man kan slappna av. Först är man stressad sedan kan man släppna av. Hälsningar med det. Det var ingen plats som med det tyckte utan det var att åka tåg. Det var fint. Kommer brev 5. Hej Peter. Jag såg i sydsvenskan att du ska skriva om olika fina platser. Jag ska berätta lite om en fin stad i Sverige. Jag har rest till många olika städer men jag tycker allra mest om Malmö. Den staden är bäst. De flesta av mina vänner tycker samma som jag. I Malmö finns det många fina parker och många olika saker man kan titta på. Man kan gå till havet och man kan gå in till centrum. Allt är så nära och därför vill jag bo i Malmö. Det är också så trevligt att träffa alla människor som bor där. Skriv om Malmö, det vill jag gärna. MvH Ali. Med vänliga hälsningar Ali. MvH. Där var det Malmö som var bäst. Varför var det bra? Jo, det var parker och många andra saker. Gå till havet, gå in till centrum. Allt är nära och trevliga människor. Så kommer det sjätte brevet, Vilken, vilket plats ska de skriva om? Det är med jag som skriver igen, till Peter på Sydsvenska. Jag skulle vilja att du berättar om Helsingborg i tidningen. Det är en mycket fin stad. Man kan åka dit med buss eller tåg. I Helsingborg finns det fina parker och bra affärer. Jag åkte dit för att jag skulle köra upp. Jag har övningskört i Malmö men jag skulle göra uppkörning i Helsingborg så därför var jag såklart nervös. Men vi satt i parken och drack kaffe först och då kändes det inte så stressigt. Helsingborg är en fin stad. Kanske jag ska flytta dit om några år. Hej då med det. Köra upp. Det är när man gör provet för sitt körkort. Då heter det köra upp. Och om man klarar uppkörningen. Uppkörningen är substantivet. En uppkörning. Om man klarar uppkörningen, alltså körprovet, då får man sitt körkort. Övningsköra. Det är när man tränar innan körkortet. Övningsköra. Jag har övningskört i Malmö. Man tränar sig och sen ska man köra upp. Verbet köra upp. Har du kört upp? Ja, men jag klarade det inte. Då måste jag göra en uppkörning till. Mm. Så här var det Helsingborg som hade så fina parker. Mm. Så att man kunde sluta att vara stressad. Sju. Till Peter. Förra veckan reste jag till Halmstad. Jag tog tåget från Malmö central. Jag köpte biljetten där på centralen. Den kostade 200 kronor så den var ganska dyr. Men det var en fin resa och Halmstad är en fin stad. Jag tycker att många i Skåne ska resa till Halmstad och se den fina staden. Biblioteket i Halmstad är verkligen speciellt. Det är byggt så att en stor ö. Rinner under huset. Halmstad är en bra stad att skriva om i tidningen. Tack och hej! Ali! En å, det vet ni, det är stort när vatten rinner. En å, vatten rinner. En mycket, mycket stor å, då heter det flod. Och om floden rinner mycket. Neråt, så att det blev vattnet inte rinner sakta utan vattnet rinner mycket fort. Då kan det kallas för en älv. älv. Okej, här var det Halmstad som var en fin stad. Och Halmstad ligger inte i Skåne. När man kör ut från Skåne så kommer man in i Halland. och Halmstad är den första staden, mm, den andra staden i Halland. Då ska vi se, då den sista berättelsen, sista brevet till Peter. Och här är det Medea som har skrivit. Vilken plats tycker hon att Peter ska skriva om i tidningen? Och varför tycker hon om den platsen? Det får vi se. Hej Peter, jag heter Medea och jag bor i Malmö. Det är roligt att skriva till dig. Tycker du det är roligt att vara journalist? Att vara journalist. Vara eller var. Var journalist. Mm. Jobbar du i Malmö eller utanför Malmö? Det skulle vara intressant att läsa mer om hur det är att jobba som journalist. Jag kanske ska utbilda mig till det. Du ville veta om olika fina platser. Jag tycker att du ska skriva om Libanon. Jag tycker mycket om Libanon. Man kan handla mycket, kläder och leksaker och annat. Man kan gå och bada och simma. Det är ofta fint väder. Arabiska fester är alltid härliga att komma till. Mycket mat och mycket dans. Alla i min familj älskar libanesisk mat. Vi kan äta det i Malmö också eftersom det finns många libanesiska restauranger. Men den maten är alltid godare om man äter den i Libanon. Libanon är en fin plats att skriva om i tidningen. Jag rekommenderar Libanon. Varma hälsningar! Från Medea. Medea skrev ordet journalist. En journalist är en som jobbar med att skriva texter i en tidning. Journalist. journalist. Och rekommenderar. Det är det ordet man kan säga när man vill säga Detta ska du göra. Detta är bra. Den här restaurangen är bra. God mat. Jag rekommenderar den här restaurangen. Den har god mat. Jag rekommenderar Libanon. Det är ett bra land. Och ja, jag rekommenderar Malmö. Det är en bra stad. Tack så mycket för mig. Hej då.